داننګه کله کله قران کې بذراشم نو یو لفظ غنی معنی او یو ځای کې یو معنی بو کوم ابل ځای کې بل معنی کله چې سړی پدی نی پوان ناګه غلطه معنی کوي لکه ارسلا ارسلا په معنی دا رالي ګلم راځي په معنی دا پری حضور عمر په معنا دا لګول قرآن کې خورې دي او ارسلن الرياح والله الله الذي يرسل الرياح الله را لي او کله ارسل په معنا د خوشکل راځي لاس نه لر کی لکه حدیث کې راځي چې کله مجرم جرم کینو الله شیطان پی دی ولګي ارسل من پریو راګل مانا ندي چې ما پیغمبروم راولېږه شیطان مې راولېږه ارسلنا منافلینه د شیطان نه قدرت لري کوم و هم ځتي کافر باندې سورېږي نو سورېږي شیطان خوشکم و ارسل هر اراکه ولمیزه دا خوش یک پر خار نو کله ارسل په منادر علی ګرو اکل په منادر خو کې کولو دا رنګ مختلف مناراضي عقل مسل لازم په معنا د مثال عقل معنا راځي د مثال صفت ولله المسلو علی خدای له صفت له دا کوم چې وتونې ته د خدای وای چې نه کس څنګه بادشاہ نائب مقرر کړي نو مقرر کړي نا ور الله المسلو علی صفت له مثال عقل په معنا د مثال راځي زر بلغکم مثلا من انفسکم مثال داینې صورت په مختلفه معنا راځي کله په معنا ده شکر راځي او کله معنا صفت راځي رايتو رب احسن صورت ما رب اولي په خصه صفت باندې شکر نه د مراقبه دایني هغه حديث کې راځي چې ان الله خلق ادم على الله آدم پیدا کړو الله صورتي کل چا غف فن نکويږي نو معنا غلطه کوي الله آدم په خپل فکر پیدا کړل داګه معنا داندا صورت ماني صفات ان الله خلق ادم على صورتي معنا دا دا, دا دا کم شکل کې اساس اوس نو په شکل آدم ما پیدا کړو دا نه جمع ساتي دا نو یې ادم غلطي کړو نو شکل یې دا حدیث دا, حدیث دا حدیث دا معنی ان الله خلق ادم على صورتي او ځل حدیث د موږ ډېر خلک به نه یوړي په سړی په غلام وو اسلام ورته وي په مخې مو اغه ان الله خلق ادم على صورتي په دې شکل ثاني پیدا شو نو د خپل نیکشي ګلوړ روان دي دا حدیث معنی څه ده على صورتي اذن عبادت دا کوم غلام کې مخ ورانه په دې شکل ثاني پیدا اور <سؤال> صورتي مطلب په هغه شکل چې په کم شکل ادمو نو باغې پیدا شو مثلا شو یا نو اور صورتي ما تا ته زمري راځي مخ باندې سپېره مور کو ستاپه دي شکل ثاني کو مثلا شو نه نو کله چې ده نپيږي نو غوړ او خدای ادم اسلام په خپل شکل پیدا راکړي په حديث کې مدار غډي وړي وايي ادم مصیبت په دې ملک کې اړ یو سره مخلص شه حديث لفظی مانا نپوئی گی پو مواقع نپوئی گی قرآن نپوئی گی قرآن کی مغلطی کئی قرض قرض یا لفظ لے دا دو مانی گی کلا کلا لفظ مستاملی گی جز دو مانا او کلا کلا لفظ مستاملی په پو جز اینو بانده دیتا من تجرید وئی تجرید یعنی خالی کور لفظ خالی که دو کل نه په یو او جز او اخلاق قرآن کی تجرید دیر لے یعنی مجرد اکا پدوار جزو نیمان خلا نکا قرص کے دو جزو جی یو ورکول نمالک عزم در ورکولیشی حاجت حاجت دیتا قرص یو سر تال اللہ سو پیدن کی یو سا حاجت کی حاجت مجید دیتا قرص مانا ال اعتا و استقمال ور کول حاجت پورا قرض ولې کله کله دا قرض په معنا د اعتار شي جوز معنا نه کول معنا نه کیږي لکه قران کې را دي ان تو الله قرض حسنن کور کوي الله تا ور کول خو اوسا قرض نه ده مراد جوز معنا مراد دی ور کول زکه فقرا محتاج نه چې دا حاجت پوره کیږي نو یو قرض یو لوی په اتبار د چستا دامل ورداس دل دا کته چې قرض ورک او د بی دلیل ورکې لفظ قرض راړ را په یوازې بار دور دو خون کې نه په یوازې بار ورکړی شي ورکړی شي لکه آتا ستا بار کې ده قرض کله کله راغل زیګر شي د فیل جوړ یو د فیل جوړي شور او کور آیا د فیل جوړ د ختمور دو زمانی دی یو چې تا وال شروع کول زمانه زمانہ ده بلکې وال دې ختم کړي نو هغه زمانہ ده هر فعل د زمانې ګذري کله کله دا فعل پیوځي کوي لکه حدیث کې را دي صلی الله علی جبريل هینه صارت دله کل شی مثله هینه ما سره مشکلو جبریل کله کینور کنده کېږي نو صلی الله مجيږي غلا معنا ده ما سره جبريل مول ختم کړو نو کاندې یعنی د سیوا نامه کې موږ کړو او خدا منه خبره څله بي جبريل اينه زالت الشمس ما با سره موږ جبريل یو ځای کړو هغه واه کې چې نور کندو کې د نمازې موږ کړو نن د صلا منا شروع کولې معنی دا دا مول شروع کوم سره جبريل کلا چې موږ کندو شو دلته کې فل پمانه د اعتبار زمانه دي او بدی حدیث کرا دي و صلا بي الزهر هينا صار ذلک لک هم مثله حتمک ما سرمون تنور چې زمو سره مثله تر رسیدل دا نج شو ایت نيو دا کی صلا پ مانا چرکه دو ا دیم نه کی صلا پ مانا د ختم نه دو دانګ کی مرادی الله رما یو دا کی و مارم ایت تا ویشتل چې تا ویشتل نو غوړه تمانه او ولوي چې یوشتل لري که بل زای کوي تا یوشتل کړی دي نه نه ما رمه تنفيذ انتها ده زکه مشتل نو معنا داره و کې اجرامت کله چې شګید لاس کله چې تاسو شګید لاس نه ويشتي مکافر پسور وکیتانې مشتي معنی شتي منتفا کوي دې انتها دفه او اسباد کوي دې ابتدا دفه معنی شته لاس نه هیڅ غشت لرسته ته رسول ساکه کله چې سړې په دې قایدو نی پوا نو هغه یړ تاسو چرښ یو حدیث کې راځي دې بخاری دا حدیث بخاری تی نش په ځای ذکر کړي دي حضرت سليمان عليه السلام وي جنن شپه باز خد وسخدم چې زم ما زموشي نو هغه بدن سره کوم جهاد نو یو حدیث کرا دي چې سليمان عليه السلام خدوی شپتا بل حدیث کرا دي چې سليمان خدوی او یا بل حدیث کرا دي چې وکانه لوڅی امراتن دله سره د ویښه ده خه دې خوشبیتو قوتول وايي مودودی وي دا حدیث او عقل نه مانی یو شپږ سړیس 3900 دی مانو یو د حدیث صحت د مودودی عقل له دا به کنه ودین راوته خو خو د حدیث صحت عدالتو اتصالو ثقته مودودی چې ما اکل نه مانی دا حدیث عقل نه خلاف دی اناغه په دې حدیث ته یوس پاتې شپږ د توکو د تس بل په حدیث کې داش کال دی چې یو د 18 په ټبل دی او یا بل دی وی چې لوري نو بل په کيده اعتراض وکړ فقال <سؤال> له صاحب نو بل په دای اعتراض مراد صاحب نه اصفه منور خیال <سؤال> دی اسر فرق کوي ان شاء الله او ان شاء الله دې نه دا ټول غلطي دا دې فنوند دی ماهر کوم ځای کې کراږي په ته غوي نو مراتنه اصلي کوم ځای کې کراږي او یا نو مراتنه اصلي وينځي پاکي چې کوم ځای کې کراږي سلونی وي شل نو مراتنه اصلي وينځي کاغذ طاهر وي ښایي دي یان سمونه اغا سلونی می شل نو راي می شل چه کم دائی کرا دیویو نو مطلق داره چه ده تحارت کشتی بھی حیض نپاکی بھی نو حیض نپاکی کمینده بھی ویده حرینی اقاوی آید چه کم دائی کرا دیش نو مرادتنا و ریخ دی تحارتی بھی دیواره سیدی او دا داب فنورتا نو دو اطراد کو بلوی فقال لحو صاحبو وی مراد صاحب ناسب برخیاده نو در رست و حدیث نو رست دی چای کی مصرح دے فقال له الملك جبرائیل امین اور ته انشاءاللہ دی نوې نو کار نه یو ټوټه بچی ته راشه صاحب بیمار دعویار کی بخاری قولی نو سی وا خو دل قدرت نو یاد قرآن کو تر نہیں یاد چې دا را پدین پی چې دا سوځا یا انوری دا فندے چې سری کم سی کم کم کتاب ته للی چې اولن تر اخرې خیالي اغه لطا اور دی دا از ترجمه اردو وګوره ابو حایره لو پینځه شرو په ور دي کور په دا دی باندې سند واطي در د اوس ملک دے عجب دورې زمدرې پادشاهي یلندو و پنځوهه ماشي اس په ته نه لګي وکلا کلا په دې طریقې دالنګې قران کې یو لفظ مستعمليږي په مختلفو مانو کې لکه امهت قران کې په نوو مانو سره مستعمل شوی او دته دا پته نه ده چې له دې معنا څنګه وکم لکه امهت په معنا د غلي راضي امهت په معنا د یوسری راضي مضبوط سره ان ابراهيم کانم متن قانتان ابراهيم مضبوط سره او تابعدار او کله کله امهت په معنا د مدیره دي ودکر بعد امته یادې کو یوسف لرا پس د دې مو دي په معنا د دې نو کله کله قران کریم یو لفظ مستعملی یو ځکه یا معنی او بل ځکه بلا معنی کله چې دې پدې نه نو ټول په ولن شری ټول په معنا شری دا نو وي تیوری کا چیز در فرق و کم دارنگی امت پا معنا دین رازی انا وجرنا آبانا علا امتن منگ مشران ملدلیو علا امتن دین بانده نو منگ دین بانده روانی دارنگی امت قدوت و پیشوات و دارنگی لبز قضا دا یو مانه ده او دا قرآن کې باز اخر کوئی په پینزل اسمانی سلیدی دي دا پونل اسمانی مستمل دی کل قضا راضی پا مانه دا فارغ که دو فا ازا قضایتم مناسککم زیسه مانه دا کل چه فارغ شوئی حجنا نو قضایتم قضا په مانه دا فارغ که دو کل قضا راضی پا مانه امر ازا قضا امران قالك الله یو امر کوي امر د معنا امر کله قضا راضي په معنا د پورو کولو و منو من قضا نه بازو خلنه ته پورو کړه کله راضي په معنا د بلتون وقضى الامر بيني وبينکم فيصل زما ساتر مند اوسه دا نه کی راضي په معنا د حالات لقديا اليهم اجلهم علاک و فراشي کله قضا په معنا د وجوب لما قضى الامر کله ته هغه خبره لکه کړه ا کله کله راضی په معنا د ختمه دو ابراهیم لکواله ان حاجتن فنفیعک بقضا کله راضی په معنا د خبردارای وقضائنا الی بنی اسرائیل خبر می ورکړو کله په معنا د وای وقضا ربک الله وای کړه کله مختلف سر نزول. سرے مانو سرایي مزور کله چوسره په دې سلاعاتني په اټول پیورنګ وشه ارځه کې قضا یو مانو الای کې هغه په دې فنی پوها چې دا په بار د قائدو سره زکه معنا کوم دا سو طریقه ما ذکر کړي ازوب ان شاء الله ترجمه کې چې کله معنا کوم مزبوم چې دلته کې حذف او هغه حذف میرا کله زبون بل کې د لفظ معنا مشترک و دلته دا معنا مراد و اپاره د دین ذکر ذکر کوم چې دلته فاعل حاضر و دلته مفعول حاضر و دلته مبتدا د لفظ معنا و دغه سره دا ونګې دته کله تفسیر مختلف طریقې یو تفسیر دادې چې قرآن کې ودایي مشکل راشي نو به قرآن کې بل ځای راوړم چې دا حل قرآن په خپل کې دی نکما په پرونځه کې د ابراهيم ان اسلام واقعا چې غواړي ترلاسه نو مازر سوره هجر او سوره زاريات راوړم نو ماوي چې معنی وراسو دا القران انفسر بعد عبادت دج کریمانو کوم نو زه به زور درایتونه راوړم ہدایت لنیځی کړي پلانځی کړي پلانځی کړي دیتہ الوجود ونظایر وای نظایر سمونه د دې آیت نظیر قرآن کې شته په دې باره د محمود ابن حمزاق کرمانی تفسیر دی انظار فی القران تفسیر له اغه د دې استعاب کړي اکثر اگر چې خلق اغه پتن پوئږي اغره من دې سر او تیکر نو قران سر کیولف از بیا بیولوځي کوي دې کیسه سره ده اسرار او تیکار داغه تفسیر منځه زب ان شاء تفسیر خیم ته ور دامه نه وکړي کويولف دې او د مستعمل کې زوی ضروري کې چې دا پران لیکې ده اول زمون طریقې تفسیر دا چې قران تفسیر کړي نو زبل ځای ته منځه لکه قران کې راځي عدم علیہ السلام کله دا نو فرا نوم ادم علیہ السلام فتابا تو به وکړه ا موږ هغه ته کلمات نو زبوهو خمو چې په کلمات کې ادم علیہ السلام ته الله خې لی دی نو هغه کلمات هم نو تفاسیر کې را دي چې به حق محمدینو یو حدیث کې را دي نو زبون اتھی سٹما ایت کریمت خلی دی ا کلمات کے ادم تے خلیو ربنا غلمنا ان فصنا و انمتہ فلنا من الخاسرین ا کلمات دا قران خلے تفسیر کئی چادم اسلام تمام کلمات خلیو غدا اغنور خلے کی نور کلمات نا غد قران خلاق ہوئی اس بعد خلے کوئی ادم علیہ السلام تقرائے کلمات چ کله هغه خدای پیدا کړ نو یو کتل دار لا اله الا الله محمد رسول نو کله چې دانا نه او خړلا انو ادم السلام سوال وکړه اللهم اني اسلک بحق محمد ان تقبلني نو خدای ورته تا محمد سپې جندللې ادم عليه السلام لمما خلقني بهذيك فرفات راسي فريتو مكتوبا على قوائم العرش لا اله الا الله محمد رسول والن م تو ان کلم تذ فیلاش م ک لاح بالخفیله ما سر پر دا کلمات ن الله اور ته خودنی به حق محمد ولولا محمد ما خلقت سموات و العال یو خدا کلمات قران مخلاف نن دمان نن دا حدیث و قران قران وای و ما خلق الجن والانس الا او حدیث کرا دی کتن نوم خلقات نو پیدا کړي دوا دریم زده چې دا روایت صحیح نه دی دا روایت حاکم مستدرک کې ذکر کړي دی او غشیه دی او دا غدا کار دی چې دا سه الفاظ دا سه حاجی سره دی اگر چې غلطی شړلې لیکن ایشیا توب رنگ کې نه نو دي سلووم دا غ روایت البصائر کې په عمل کې د قران جوړ کې دوه نمونه ما سوچ کړو چې د مملکې موانه د قران سري نو یو معنی دا چې خلکو دا غلط غلط روایت راجمه کوي دی نو د قران په توحید او له دا حدیث کرا غلي دا حدیث کرا غلي لا قسم د مېنه پلاسکې کتاب دی هغه کوئی د امر اسلاموسی د نیولوا د قران په بنچيري نوما سوچو چې یو دمانه موانی او د قران د تفسیر ازه تدوینه نا غلط روايت دي موضوعي روايت دي نو ما پوهه زمانه کې دا سوچو چې دا فن نه لړشه د لار نه نو قران ته خلق نه راځي اې دې غلط روايت رد نو قران ته خلق نه راځي نزولګې ما دو کیدار په فن دي یو کتاب د دماء الملتقطات من المجوات انو د دا احادیث و مجواون اگر اسم مخطوط پاتے رے آغا ما مکمل کردے سن چون تیس کے ما لکرے سن چون و سن تریاسی دا اغیر پندوز ما او د تدا احادیث مجواد دن دا خلق و غلط شو بے دا اغیر بارک دا موږ له دې چې دا اعتراض کوي دې دې دا جواب دي دا حدیث چې دا صحیح نه دي دال بصائر متعلق د قطر شیخ دما کتاب کې شو نه غو په تفصيل وکړل اوسم چاپی یا وسا ما په موضوع تسمه کې دا کتاب نه لیدل هنه ما دا څې عالم لیدل چې هغه په حدیث کے سندن متن دا مفصل کران hội هر کتاب دا مکمل کوي اگر دې فن کې کتاب نه ما لیدلې دي خو ما دا کتاب نه وس موږ یې کو 40 چې بل کال ته ان شاء الله وځي نو دا دو کې تهبنه خرند مال لري کنه درېم خرند دا چې پتافسیرونه پویل صحیح تیته لري زموږ ښيري استاد زموږ ښيري زموږ ته کېږي صحیح پیپل دا کی اته انګه پنګاوي خرون اته یې تفسیری حسینی چې له اقداه تقدیمات نو په دې پاتنه پویل ده چه مولا حسین شیعو کنو سنیم نو سو گیاره که حسین کاشفی ده رات دا غده نو کتاب نن حسینی دا سوک نو پیجل دا سوک نما دا غده ترجمه او خیلی چه دا شیعو الشیعگان ماتم که بتاو داره جه مجمل بیان ده توسی دا دو دی صفیدین ده توسی نما فرق کن نما پده فن که نیل و سائلی نو دیگا چیزا فاتر که کوم چې کوم ډوره پتا غورته ولې کې کنه چې و دا ته مفسر څوک نه لاره ورکه ورته ما ته چاوي چې په دې طبقات مفسرین کتاب ته مې ها یو ستا به سلیبرکل ما زماده کتاب ضرورت کېو د دېو چې صحیحې طبقات مفسرین لیکل دي اېک شپکلي مفسرین دي ازما په کتاب کې ضرورت دي ته صحیح ته نه کتاب ته ضرورت او چې مکمل کم یو دیم صحیته دی مفسرینونو د تفسیر نمونه نن د ما خپل کتاب کې د تفسیر نمونې ذکر کړي دي چې دا مفسر چې دې تفسیر کوي نو د تفسیر نمونه دا ما خلقو تخیل دي دا دیدو पारा چې ز د مفسر حالت ښیني خلک پدې پوښتې چې د تفسیر دان نمونه دا توا دریم مفسرین او تفاسیر لیکليږي خدای نه دي لیکلي چې پر دریمه صداي کې تفسير څنګه په دريمه کې سم شي په دريمه کې تفسير څنګه په سلورمه کې سم شي اداول عبادت نو ځکه ختمو نو ځه په هغه کې داو هم چې په سلورمه قرن کې تفسير زکه بدل جو چې دريمه په دريمه کې راځي د داتان پیدا متوزلہ نو مفسر ته ضرورت پیدا شي چې کې د دې ضرورت شو دا رنګه په داغه نامه کې سداې د احادیث پیدا شي نو مفسر خپل تفسیر په صحیح حدیثو سويږي چې اموږ دې چې مفسرینو ما په تفسیر شو سړو کلام په شو سړو کې په تفاسیرو دا دا نقصان رودبه دې بلې صداي مفسر ته آيات پیدا شه موږ یې بدل کړو زکه خلق نه پويږي په دې باندې یره دا تفسير اول بدل شه ا دې تفسير کې دارنګه پمخې صداي کې مفسر کلام وګت کړو تفسير وګت کړو فقط تصدى بعض المحققين الى القيام للتلخيص والتنقيح والتميم مما جمع العلماء المتقدمون من الغس وسنين والمقبول والمردود وروايات اهل الكتاب ففسر القران بما هو المسند الصابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دا د تفاصيل بل لسای کدا شو عارف صداي باندې ما كلام کړي دا کتاب مرتپا کیوں هوا هر صداي مفسرونو باندې كلام اور ضرورت پیش کړی هغه د مفصل نمونه ذکر کړي ميدان نه داوی دی په خپل طبقات کې ده نه قاضی بن شوبه کتاب ضرورت ده یو څوک اسانه زموږه کتاب یو ماته دا په دی پختاب ما زموږه کتاب بیا کته نه لري تاریخ او شپه کې د مفصلینو طبقات شپه کې تفاصیل چې راغلي ګوري نه وته دا مفصل چنه حق قابل قابلیت او د قابلیت انتهايي نشته خو نه عادت زمجي کان دي زنا ده خالي کوفر او شيركه قابلیت خو دور لیک چې ټول تفسیری نکلي بے نکات یعنی په ټول تفسير کې عربي دا سه ترا وړه ده چې د نوټه لا فمشته دي دته سي ز په قاق دانیشتکه دا سره موږ وایو عربی دا الفاظ جوړ کړی دا چې دا یو نقطه او جوړک دا له وخت ساجو هغه دور مایر دي چې ټول تفسیر ذکر کوي حماده نو الله رحمن الرحیم لما رحلا ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم وادرکه و سماه اول عاص وکلم ابو اسور لا ولد له لو ادركوا سان حالا کو حسما اسمو الله عليه دیکھو سر نوتا او بشعار وروي لسحرن حلال و ستوت لسمکو وما هو سحرن او لسمن محرم یعنی او عبدورا ماهر ده لیکن تفسیر کې ټول ګنده کوفر او شر دیو جن داغه په مفاتې خلق ذکر کوي چذابو فات اصول سال تاریخ فیذې مردا ټول مقرر بچار مذا بنا دای تاریخ موحسینور ته مرداو کټریا او بېمان داونګه ته موفسرین نه مونږ ذکر کړو لقرن تفیلو مکم دې د پارا چه خلقو تا پتولگی چه دا مفسیر سوگ ده ده اتیا تا بابا ہوئی تفسیر آده یعنی شک بدنو دا دره ملتقطات قلبسائر او نیل السائرین دار ده خرن لڑکول دا پارده چه کم سی یو سڑیب ده خرن معنی فرن دکی تبقات و مفسیرین ما شایفو دا ما رنمانیم یرمانی دا سنه علا خرق لید خب بیامای پردک سوخ و اپیدایش باکی لائقه در سیوتی کتاب شپک صلی و صفیده ما پانزو سوپیه هستیم شپک صلی و صفیده اونسو ملکه پانزو داودی کتاب دو سوارده امیت مختصر اوزمان کتاب مقابل که ارسره نو کلچه سره دی تفسیر مفصیر نپوییی نتازه چا خبره که براینام نیوه طریقه تفسیر داده چمن پدېدان کو کو چې قرآن کې شرع کړی دا نوبل مقام ده دویم کچره قران کې ني فعلې کبې حديث فإنها شرحه للقران ته د قران کې ني به حديث په څیر اشاره ځکه حدیث, شا. حدیث شارې د قران دي او درې کښه حديث کې ني فعلې اقوال صحابه نو لازم دی پتا باندې چې د صحابه رضوان الله تعالی ال اجمعين اقوال د کا هغ ووا او شاید د او کاغنی ف ک بیا طبی بیا د تاببینو اول وګوره د تاببیو سررنې تفسیر د فصل فسر دی فصل بیایان نه اوکش شخصته وي او بعض د خل کوي د تفسیرانه د تفسییرره و ترامټر ته د دګ چې په باندې سرے حال معلومی نو دا رنگے پا تفسیر د قرآن مطلب معلومی گی نو دو قرآن مطلب چه پا دیو پی جانے چه دلتا حضب دے اختصار دے اشتراک دے سمانا مراد دا چه دے معنی بانی تک پوئے گے دا رنگے دا لفظ پا سو معنی مستعمل دے دا رنگے دلتا اسباب دا غلطے نبچشی یو چې پارا بای باندې که ک پارا بای نه پوئ نو ته تفین نشې کولی دغه باز خلکو د دې معنا کړی فن کی هو متا بلکم من النساء مسنه و سلاثه و ربا پني کا واخلې آکه پسندی تا د خودنا مسنه دوا دوا درې درې سلور نو باز خلکو معنا کړی دا پني دوا او درې او سلور نو نه مسنا دو سلاس دری دو دری تینزو ور و